بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفضل الصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر لقيد الله جل شانه بدونس وصلوات سلام نبوسنق الله وقسنق محمد صلى الله عليه وسلم فاجأ أزلشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفيك وفريته Bojte se Allaha džellel hoşanuh is bogobojaznošću i namojte umirati osim kao pravi muslimani. Allahu subhanahu molimo da nas učini odanih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i odanih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Večeras us'allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tomačnim sure Al-Kahf. Tačnije drugo drugo predavanje u ciklusu predavanja Oko ima tumačimo ovu Kur'ansku suru o kojoj smo jo čismo fadilatima govorili u našem prošlom predavanju. Ja kako se sećam, u prošlom predavanju sam bio spomenuo jedno pitanje, pa sam rekao da ću vam manje ga odgovoriti večeras. A to je da li je bilo neki da li je neko da Sahaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem vidio da U prošlih put smo spomenuli i spomenuli smo hadisa Allahu Pesanika sallallahu alaihi wa sallam u kojima Allahu Pesanika sallallahu alaihi wa sallam kaže da kunauči prvi deset ili zadnji deset ajeta sura ili kahve da će ga Allah jel'a šanu sačuvati od Dajjala. I rekli smo da je bio neko koji je vidio Dajjala. Bio je. Imam Muslim u svom sahihihu jedan duži hadis jednu dužu predaju od Fatime bint Qajs radijallahu ta'ala anha Allah, sallallahu aleyhi wa jedne prilike pozvao na zajedničku molitvu. Znači, sallallahu aleyhi wa sallam, onekim prilikama je pozivao na molitvu. Znači, ne ezanom, nego ljude da dođu radi na file namaza. Pa kada su ljudi klanjali, Allah, sallallahu aleyhi wa je rekao da ka svak od ostane na mjestu gdje je klanjao. I onda je sallallahu aleyhi wa rekao i spomenuo ovo kazivanje koje ću vam kazati. A to je da je ashab koji se zvao Tamim Ad-Dari, mi jeste za ashaba koji se zvao Tamim Ad-Dari, uh, on je bio krišćanin, arapski krišćanin, koji je primio islam. Je prijevog događaja, Allahu posanik sallallahu aleyhi wa sallam je ashabima govorio o nekim osobinama dađala, o nekim osobinama dađala. Međutim, među vremenu, nakon što je posanik sallallahu aleyhi wa sallam spomnio neke od tih osobina, došao je Tamim Ad-Dari koji je ispričao svoju priču. A to je da je rekao da je jedna jebrilike sa grupom ljudi putovao morem. Putovao morem. I da je došla velika oluja i da je odnijela na neko nepoznato ostrvo. I da su tu na tom ostrvo izašli i da su vidjeli da kažemo nešto poput čudovišta. Da izašlo nešto što je bilo puno dlaka. Znači nije se znalo šta je naprijed, a šta je pozadi. Pa su pitali kosti pa je ova da kažemo životinja ili osoba reka da se ona zove đesasa da se ona zove đesasa i ona je je odvela i ona je je odvela u jedan objekat za koji tem Dari kaže da je u njemu vidio stvorenje da nikada prije nije nije vidio već je stvorenje od toga da nikada nije vidio već stvorenje od toga ovaj hadis u muslimu Znači, od Fatime bin Kajsa radijallahu ta'ala anha. Pa su ga upitali, ko si ti? Pa su ga upitali, Pa onda je upitali, ko ste vi? I onda su rekli, mi smo grupa ljudi, Arapa koja je putovala mora i koja je došla do ovde. I onda je, a kasnije će biti da je to bio Deđal, to je bio Deđal, upitao za tri pitanja. Upitao je tri pitanja, upitao je za tri stvari. Prvo je pitao za palme u jednom mjestu u današnjoj Palestini koji se zove Bejsan. Pito je za palme u Bejsanu. I pito je, da li još uvijek daju svoj plot? Da li još uvijek daju svoj plod Pa su oni rekli daju svoj plot. Pa je on rekao, doći će vrijeme kada neće davati svoj plot. Pa je drugu stvar pitao za Buhajre, za jezero u mjestu Tabereje. Također na području današnje Palestine Da li još uvijek ima tu vode? Pa su oni rekli da ima. Pa on je rekao, doći vrijeme kada će nestati vode. Pa je pitao za jedan izvor u današnjoj Siriji. Da li još uvijek daje vodu i da li još uvijek seljaci na tom mjestu napajaju svoje dnjive sa tom vodom? Pa su oni rekli još uvijek ima vode. Pa on rekao dođeće vrijeme kada neće biti vode. I četvrtu u je pitao da li je među Arapima izašao čovjek koji tvrdi da je poslanik. Pa su oni rekli izašao je. I on je rekao, dođi će brzo vrijeme kada će pušten. Jer kaže, vidjeli su ga da je bio sav u željezu okova. Ne je bio sav u željezu okova. van. kada je došao temim edari, znači to je bio deđan, kada je došao temim edari postaniku sallallahu alaihi wa sallam, ispričao mu je, ispričao mi je ovaj obađan. Uglavnom to je dovoljno na to pitanje. Dobro. Mi večera su za Allahum subhanahu wa ta'ala pomoć, draga braćo, počinjemo sa detaljnim tumačenjem komentarom sure Al-Kahf sure el-kev, koja u prevodu znači većina. I smo u prošlom predavanju da je ova kur'anska sura, po da kažem malo duža kur'anska sura, ima 110 ajeta, jedna od kur'anskih sura u kojoj se najviše spominje kazivanja, u kojoj se najviše spominju kazivanja. Pa tako i ova sura el-kev nosi naziv po jednom od tih kazivanja a to je ashabul kahf, mladići iz pećine. Kao što ćemo vidjeti, Kuranskog, od desetog, Kur aj, desetog ajeta ove sure se govori o ovim mladićima, a to je kako je za vrijeme jednog od vladara bila jedna skupina omladine koja je tijela da obožava Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, taj vladar je bio nepravedan. Taj vladar je bio nepravedan i nije obožavao Allah subhanahu wa ta'ala. I oba se skupina omladine odvojila, odvojila se u jednu pečinu, kako bi tamo obožavala Allah subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala je dao da zaspu i da u tom svom snu provedu 300 godina. 300 ili 309 oh, godina. Mađutin, ova kur'anska sura, draga braćo, počinje sa ajetom u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori. U kojem nas Allah subhanahu wa ta'ala podsjeća na najveću blagodat koju nam je podario. Znači, prije svega da vidimo da čovjek bude svjestan, da zna da sve što ima na sebi od blagodati, da je to da Allah subhanahu I da nam je Allah jalla šanuhu dao toliko blagodati da čovjek kada bi htio da izbroji tije blagodati, da ne bi mogao da ih nabroji. Pa zato pogledajte. Pogledajte blagodat što nas je Allah subhanahu ta'ala stvorio što nam se stvorio kao ljude. Zatim pogledajte Allahum subhanahu wa ta'ala blagodat što nam je Allah djelašanuhu podario zdravlje. Pogledajte Allahum djelašanuhu blagodat na zdravlju samo jednog organa koji nam je Allah koji nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pogledajte samo blagodat vida. Zamislite kako je ljudima koje je Allah djelašanuhu iskušao pa im nije Kada zamisliš to vidjet Kolika je blagodat pogleda, blagodat vide što nam je Allah Đerlašan. I zato zamislite da čovjek zatvori 5 minuta da proba, da provede u tamih. I onda da otvori svoje oči i da vidi tu blagodat. A zamislite ljude, koji čitav svoj život su proveli, a ništa nisu vidjeli. Pa ste čitav život su proveli, ništa nisu vidjeli. Oni ne znaju obu boju, ne znaju obu boju, ne znaju kako je obu lijepo, i tako dalje. Međutim, pogledajte samo blagodat koju mi je Allah djelašanu podario kada je vid. Pogledajte Allahu djelašanu blagodat kada mi je Allah podario blagodat sluha, blagodat govora, blagodat da kažemo organa koji imamo u tijelu. Jer čovjeku nekada zakaže samo jedan organ, čovjeku nekada zakaže bubrek da Allah djelašanu sačuva pa koji belaji u čovjekovom životu. Sve su to draga braćama blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala koje nam je Allah djelmašan. I zato samo čovjek mora o tim svarima da razmišlja. Jer tako će prepoznati blagodati i vidjeti blagodati kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao. A ljudi su danas toga nesvjesni. Ljudi nikako nisu svjesni blagodati kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pa zato ljudi ohali, zato ljudi kukaju, zato ljudi govore ružno Allaha subhanahu wa ta'ala što nisu spoznali blagodati kojima Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوا Ako pokusate da izbruite Allahove благodati Blagodati, blagodati koje mi Allah jalla še'anu dao Nikada to neči da moči Majutim največa blagodati Koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao Je blagodati imana Je blagodati veri Ocije ovje blagodati Koje smo spomenuli Blagodati zdravlja Blagodati djece blagodat ovoga, blagodat, sve teje blagodati, najveća blagodat od svih ti blagodati jeste ni'mat imana što nam je Allah subhanahu ta'ala podario. I zamislite kako žive ljudi na ovom dunjaluku koji u svojim srcima nemaju vjeru. Koji ne znaju zašto je Allah za našanu stvorio. Koji ne znaju šta će biti posle smrti. Znači zamislite samo kakav je život. Koja je te goba čovjeka. Pogotovo kako čovjek stari koja je te goba čovjeka kada dođe u te godine i vidi svoje jarane do umra umrom mu ovaj prijatelj umrom mu ovaj prijatelj umrom ovaki međutim on ne nevjeruje ta imanije ušao u njegovo srce zato što ne želi da ta iman uđe u njegovo srce i on ne zna šta će biti sa čovjekom kada umre i zato on u tom jednom strahu je također u strahu međutim vjernici u strahu od toga znači dali su mu primljena njegova djela i nisu međutim vjernih zna šta će se desiti Posanih sallallahu a.s.v. nas obavijestio o svim, ti, o svim tim stvarima u detalji. Kako izlazi čovjekova duša, dokla ide čovjekova duša, gdje se vraća, kako se vraća u kabur, od dva meleka, o puhanju rogu, jednom puhanju rog, drugom puhanju rogu, sira čuprih, dženne, džennem, opistanu nika dženneta, opistanu nika džennema, tako da vjernik se to zna. I zato je vjernik smiren. Zato je vjernik smiren. Smrt Kada god uči, hvala od Allah, wa ta'ala. Ja znam. Nači od ako sam spoznao vjeru u svojoj 18. ili 20. godini, ja znam šta je smrt. I da se od tog trenutka trebam spremam za tu smrt. Svjedno da mi je van mi je 18 godina, da mi je 60 godina, da mi je 70 godina, vjernik to zna. I zato, draga braćo, vjernik osjećataj mira. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Oni koji vjeruju i čija se srca smiruju bi vikri Allah, uspominjanja Allah. Znači pogledaj kako Allah subhanahu wa ta'ala upisuje bjernike, oni koji verju, je čia se srca smiruju. Nihomha srca su smirna. Ma jutim, ta je u srca nije ušo ima, sam izlite tog, straha, u kojem on živi. Ne zna šta čemu se desti. I to je, draga, vrata ču, blagodat, blagodat imana koje nami Allah subhanahu wa ta'ala. I za to Allah djelala šalanuhu, ovu kur'ansku suru, počinje upravo sa kur'anskim ayetom u kojem nam govori o toj glavoj ad, pa kaže, Alhamdulillahi l-ladi enzala ala abadihil kitabe. Kaže, hvaljen je Allah onaj koji svom robu objavljuje etniku. Sve so, je kuranski majto, Allah subhanahu wa ta'ala je počel u kuransku Alhamdulillah. Znači, mi znamo nekoliko kuranskih sura koji počelju sa Alhamdulillah. To je, na primjer, fatiha. Alhamdulillahi Rabbina alamin zahvala pripada Allahu gospodaru svih svetova alhamdulillahil ladzi khalaqa samawati wal ardi hvala pripada onome koji je stvorio nebesa i zemlju alhamdulillahil ladzi anzala ala abdihi al kita hvala pripada onome hvala pripada Allahu koji U stvari na nas podsjeti, kao što kažu komentatori Kur'ana, na najveću blagodat koju je čovjeku dao. A to je objava Kur'ana. To je objava Kur'ana. I zato treba da znamo ono što nam je Allah, umogućio, da se družimo sa Kur'anom, da čitamo Kur'an, da čitamo tumačenje Kur'ana, da slušamo Kur'an, da slušamo tumačenje Kur'ana, to je najveća blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ana podario. To je nabeča blagodat, koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala podari. Ali ovde pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala kaže koji objavio svom robu, knjigu. Ne kaže koji objavio knjigu svom robu. Koje ovde robu? Robja Allaho poslanika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. I prvo spomni poslanika sallallahu alaihi wa sallam radi čega? Spomni ga da bi ukazao velicinu tog poslanika. Mada Allah subhanahu wa ta'ala mogao da kaže koji objavio Kur'an, koji je objavio knjigu u svom robu. Međutim, radi važnosti tog groba. radi njegove veličine, Allah subhanahu wa ta'ala spominje prvo njega, pa onda kur'an. Međutim, draga braću, u ovom kur'anskom majetu je u isto vrijeme najveća pohvala, ovo dobro treba da zapamdi, najveća pohvala po saniku sallallahu alaihi wa sallam i najljepši opis po sanika sallallahu alaihi wa a to je da ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao da on robu spomenuo mu ovo svojstvo a to je svojstvo robovanja ili obudijete i najljepše i najbolje sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio svog poslanika Muhammada sallallahu alaihi vasallam jeste da je rekao da je on rob ko široko u suri Isra subhanal ladhi bi abdini neka je uzvišen onaj koji je dao svom robu da ode Isra'om do Mesud ul-Aqsa svom robu i draga braću ta osobina Robovanje. Robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala je nešto najviše sa čim čovjek može da se odlikuje na ovom dunjalku. A suprotno tome jeste sljeđenje strasti i sljeđenje šubhi, odnosno dilema. Znači to je suprotno tome. Međutim najbolje sa čim je pohvanje postanih sallalahu aleyhi wa sallam jeste da on rob Allahu subhanahu wa ta'ala. I pogledajte. Pogledajte, svaku sekundu života Allahovu, postanika sallallahu alaihi wasallam, taj život nije ništa drugo nego čisto robobanje Allaho subhanahu wa ta'ala. Objavio Kur'an, وَلَمْ يَجَعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا Objavio Kur'an, i nije iskrivljenim nego ispravljenim. Nije ga učinio iskrivljenim nego ispravljenim. Pogledajte, kako Allah subhanahu wa ta'ala ovdje Spominje ovu osobinu Kur'ana, a to je da Kur'an nije iskrivljen, da je Kur'an ispravan. I zato komentatori Kur'ana kažu, kada govore o ovom izrazu Ivađa, Kajjima, da Kur'an nije iskrivljen, nego da je ispravan, kažu niti je iskrivljen u svom značenju, niti u svojim riječima. Nije iskrivljen u svojim, niti u svojim riječima, niti u svom značenju. Mi smo nekolika puta govorili, u stvari ako nismo ovdje govorili, govorili smo na nekim drugim predavanjama o tome kako normalno među današnjim arapima imamo i ljudi koji su nemuslimani, kao na primjer koji su kršćani. I zato na području današnjeg šama živi dosta kršćana, živi dosta kršćana. Arapa koji govore izvodni arapski jezik, odlično poznaj arapski jezik, međutim nisu muslimani. Ja se jednom priliku jednog ljeta imaju priliku odele da su poznani s jednim Arapom, Došao je jedan Arab i mi tako ispred je počeo da pričamo čovjek u ovom normalnom Arabu. Ja, kon to, musliman. Počeo da pričamo, pričamo, pričamo, kaže meni na kraju, izvini brate, ja sam hršćanin. Mislim, mi smo pričali nešto normalno, ali on hoće da mi dao do znanja, jer smo počeli da razgovaramo vjeri, kažem, ja sam Mesihaj, ja sam hršćanin. Dobro, e, i tako mi priča o tome kako oni vole Kur'an, kako poštuju Kur'an, čak kako na pamet uče neke kur'anske, kako na uče neke kuranske sure. I to uopšte je poznato, da uh, kršćan, uh, da arabi kršćani, oni koji žele, znači, baš da nauče pravi, izvorni arapski jezik, da oni uče na pamet neke dijelove Kur'ana. Normalno, u njega ne vjeruju, međutim, kažu što se tiče jezika, to je neki top, to je neki vrh. I oni uče pogotovo, na primjer, suru Merijem i neke druge kuranske sure, na primjer, gdje se Salam, u koju oni vjeruju, međutim, ne onako kako treba, i te Kur'anske sure uče na pamet. Međutim, pogledajte šta je ovdje zanimljivo. Postanik, sallallahu aleyhi wa sellem draga braćo, je bio čovjek kojeg Kur'an opisuje da nije znao ni četati, ni pisati. Da nije znao ni četati, ni pisati. Niti da je bio pjesnik. Allah, sb. ta'ala, za postanika, sallallahu aleyhi wa sallam, kaže da nije pjesnik. Međutim, došlo je sa takvim govorom koje kada su slušali najpoznatiji arapski pjesnici, nisu mogli da se oduševe tom govoru. Toliko su se znači divili da nije bilo kraja tom njihovom divljenju, tom govoru za kojim je došao poslanih sallallahu alaihi wa sallam, koji mi objavio Allah subhanahu wa ta'ala. I zato kada su mušnici Mekke, kada su se okupljali, i govorili pogledaj tu što Muhammed poziva, kada bi poslali jednoga od njih da ode da sa njim razgovara, I kada jedan od njih došao i počeo da govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, je završio. Je završio svoj govor. Pa mu je sanih, sallallahu alejhi ve citirao ajete iz sure Fussilet. Ha mim, tenzilun minar hamim, objava od milosti Boga, samilosnog onda quranski ayet o kormi Allah subhanahu wa taala gomori va soaranju nebesa soaranju zemni sedo knije doshlo do quranskog ayeta fa in a'radu fa kul annadartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adi wa samud ako oni okrenu reci ja vas upozoravam kaznom kaznom adi i samuda i kada ovaj koreishija koji bio musi on neko stani, ne mogu više da slušam ovaj buvor. Toliko je ušao u njegovo srce, jako je bio mušnik, da nije više mogao da to sluša, pa je otišao svojim prijateljima, pa su mu rekli tako nam, Allaha, dolaziš nam sa licam, sa kojim nam nisu otišao. Dolaziš sa drugim licem, nego sa onim koji si otišao. Pa tako od tog vremena, pa do današnjeg vremena, ni jedan, u svabu dobro zapante, nije se pojavio ni jedan učenia iz oblasti lingvistike arapskog jezika koji je rekao da u Kur'anu ima jedna jedina naj, naj, manja jezička greška. Ni jedna naj, naj naj na još manja gramatička ili uopšte jezička greška. Dakle znači, nije rekao. Ne samo to, nego joni, znači videli smo kada uči arapski jezik Kršćani danas u svojim školama, kada uči arapski jezik, za ispravnost nečega kažu, navode kur'anski navod Kur ajet. Znači, pogledajte kako. Allah subhanahu wa ta'ala sura el, sura El-Kahf, jamekanska sura, i svi ajeti sure El-Kahf, po najispravnijom mišljenju, kod komentatora Kur'ana, su objavljeni u Mekki. O tome smo govorili šta, znači, šta je razki između mekanski i medinski ajeta. Od tog vremena, Kada je objavljena ova Kur'anska sura, pa do dan, danas, 1500 godina, nije se pojavio niko koji je rekao da u Kur'anu ima jedna jedina jezička greška. A pogledajte kada je Allah subhanahu wa ta'ala rekao. Od prvi stvari koji nam je dao do znanja, nije dao nikakvu iskrivljenost u toj knjizi. Nikakvu iskrivljenost. Reposanijih sallallahu a.s. dolazi Josafijem govorom. Da ga don izmišljao, kako je mogu reći nećete naći nikakvu grešku. Jer sve što su ljudi govorili kroz istoriju čovjekanstva uvijek se pojavio neko ko je rekao tu je greška, tu je greška, tu je greška. Međutim pogledajte ovdje najljutiji neprijatelj islama. I o tome smo govorili kako danas. Danas ljudi koji se zovu orientalisti su ljudi koji su na u osnovi znači ma da imate znači danas muslimana orientalista u smislu koji se bavi e, naukama istoka. Međutim moćnami ta nauka orientalizma Je nastala, među, je nastala na zapadu. Među zapadnjacima koji su želili da proučavaju islam isto istok, odnosno muslimane. I proučavaju i dan danas islam samo da bi vidjeli da bi našli neku mahanu, da tako kažemo, kako bi širili dilema među muslimanima. I oni su uvijek takvi bili. I uvijek su tako nešto radili. Međutim, pogledajte ovdje. Kroz 1500 godina da se sa izđike strane ni jedna jedina greška nije našla u Koranu. Međutim, kad Allah subhanahu wa ta'ala kaja, ولم يجعل له عوجا. Niko nije nikakvu grešku. Nikako nepravilnost, pravilnost ajima nego ispravu. Ne misli se samo na riječ, nego se isto tako misli i na isto se tako misli na značenje. I zato draga bracio, s druge strane pogledajte. Oznachenjima, okazivanjima, o, o, o propisima. Hoćemo li u Kur'anu naći ikakvu kontradiktornost? Ikakvu kontradiktornost. Da se u ovoj kuranskoj suri, kao što to ima kod hršćana, znači vidjeli smo kod njih, ako smo čitali, gledali one rasprave, znači ima se šta? Ima se više verzija Biblije. Pa u jednoj dolazi do kontradiktornosti između tih verzija u Bibliji. Međutim, da li takvo nešto ima u Kur'anu? Kur'an je jedan. I nema više verzija Kur'ana. Kur'an je jedan. Međutim, u tom jednom Kur'anu, Međutim kazivanjima, nakoliko mjesta Allah subhanahu wa ta'ala govori o Musawu alaihi salam, nakoliko mjesta govori o Isawu alaihi salam, da li se u tim kazivanjima spominje ikakva, da li dolazi do ikakve kontradiktornosti, ne dolazi? U propisima koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao, propisi koje Allah subhanahu wa ta'ala, draga breće, propisao, sve je to mudrost od Allah subhanahu wa ta'ala, sve to ispravnost. Međutim, kada su pitanju propisi, je ja onda neki ljudi, Nekaj srca to ne žele da privade. Pa kažu, nije dobro to što Allah zabranjiva alkohol, nije dobro to što Allah zabranjiva nemoral, nego čovjek treba da bude slobodan, da čine ono što hoće njegova duša i tako dalje. Možitim, ipak onda na kraju sam osjeti posljedice tog svog djela. Draga vrtačo, Kurani je izbravan i Allah u njemu nije učinio nikakve nepravilnosti je Allah suhanahu wa ta'ala poziva pas ne poziva ljude da razmisle i da vide i imali ikakve je nepravilnost ne i kontradiktornost u Kur'anu afe la ytadabbarun al-Qur'an walau kana min'ande gajri Allahi la wajadu fih ihtilafan kafira zašto oni narazmisle u Kur'an zašto oni narazmisle u Kur'anu da unjemu da je on od nekog drugog oni od Allaha subhanahu wa ta'ala oni bi u njemu našli velike kontradiktornosti oni bi u njemu našli velike kontradiktornosti međutim Kur'an ulica ko kontradiktornosti i to je jedna činjenica sa kojom muslimani ide sa kojom muslimani ide ovaj život znači zna da se ono što Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'anu da je to istina da ne može da bude drugačije se ono što Allah subhanahu wa ta'ala spomnje u Kur'anu to je istina i ne može da bude drugačije i ne može čovjek da kaže dobro Došlo je u Kur'anu i sunnetu pasaniga sallallahu a.s. da onaj ajko ostavi namaz, da će biti tako i tako. Ili došlo je u Kur'anu i sunnetu pasaniga sallallahu a.s. da prvo asar za koju ću polagat račun, prvo zašto ću biti pita na sunjom danu da je namaz. Ako namaz bude dobro, sve će biti dobro. Ako namaz ne bude dobro, ništa neće biti dobro. Pa da joj kaže ono, to možda je tako, a možda nije tako. Ono, možda jes, a možda nije. Jel da onaj koji pije alkohol, da mu je kazna taka i taka? Jel da onaj koji jede kamatu, da mu je kazna taka i taka, pa da kaže to ono, možda? Allah naj najbolje zna. Ili što je jedan broj ljudi kod nas zna reći, Allah je sačuvao tako govora, kaže, ko se je vratio s onog svijeta? Znači ono, on radi, on kranja, on posti, međutim kad mu kaje rešto, Allah subhan, je, ko se je vratio s onog svijeta? Allah najbolje zna. Takva stvar je sumnja. Međutim vjerni koji istinski vjeruju Allahu subhanahu wa učije srce ušao نور on zna on polazi sovok stanovište da se ono što je došlo u Kur'anu da je to istina i da ne može da bude drugačije. Međutim draga braćo ima sad dole jedna druga stvar što je puno bitnija. Na to me navelo neki dan kada sam uslušao kada sam gledao kada sam čitao Kur'anski ayat I mislim da je ovdje korisno da to spomenemo. Jedna druga stvar je za nas bitnija mnogo odloga što smo sada spomenali. Jer mi, fala Allahom, svi znamo da je Kur'an ispravan, da u njemu nema kontradiktornosti. Znamo da ono on od Allah, subhanahu -ta wa ta'ala, itd. Međutim, dolazi sad jedno drugo pitanje. Koliko se mi okoristimo Kur'anu? Koliko mi iz Kur'ana uzmemo pouka i poruka? Koliko Kur'an ostavlja trad na našim životima. Koliko smo Kur'an uzeli kao vodič u svojim životima. Pogledajte, koliko ima nas poznamo pa dosta Kur'ana na primjete. Međutim, koliko znamo ta značenja što smo naučili. Koliko isto ga uzimamo povuka i poruka. Koliko to sprovodimo u svoj život. U prošlom predavanju smo rekli, kako Allah džarašanu spominje ta kazivanja kur'anska, spominje i samo kako bi se isto pouka i poruka. Rekli smo kako, na primjer, jedan komentator od Kur'ana, Šejih Saadi, kako i Sura Jusuf izlači 45 pouka i poruka. Ono, ukratko. Ukratko 45 pouka i poruka iz Sura Jusuf. I rekli smo da neki islamski učenjaci, ko što je šehe ul-Islam ibn Taymiyyah, da je Sura Jusuf uzeo hiljadu pouka i poruka. Hiljadu pouka i poruka iz Kul'anske Sura Jusuf. Međutim, Dalla Đalešanu sačula. Neko je takav da može da se druži ono, da sluša da čita manjuti da tu nikaku uktraga na ustalga na niko živata. Da Allah jalla šean mu kur'anski ayet je sura Tahrim. Kur'anski ayet je sura Tahrim. Tamo, midju zađim Kad Allah jalla šean mu nevodi primer, primer jene i jene Uta. Nuhi Uta subele koh. Pusla nič od Allah subhanahu wa ta'ala. Allah djelašanu kaže, bareb Allahu methalen lillazine kefarum raeta Nuhanj wa raeta Lut. Kaže Allah onima koji ne vodi primjer žene Nuha i žene Luta. Žena Nuha i žena Luta su kako? Kao navijenici. Znači zamislite, žena, bila žena udata za čovjeka kojem je došla objava, postao poslanik, međutim u njega nije povjeroval. Mojuti Muniga ne vjerovao. Pogledajte ovde. Allahu جل شانو kaže: Allah ka u primjer. kada kaže Allah ka u primjer navodi nešto. Dakle čovjek mora da malo upali svoj mozak, da vidi pouke i poruke toga, da razmisli malo o tome. Darab Allahu mathalan, Allah navodi kao primjer žena Luta. Kanata tahta abdayni min ibadina salihain. Nidvesu bila za naše dva Dobra pogložna roba, a to su Nuh i Lut, aleihim es-selam. Falem yughniya anhuma min Allahi shay'an. Ali ni dvojica ništa nisu mogli da pomognu, tim svojim je. Wa qila dukhul an-nara na an I rečeno as-siratayn, u'ujita u'al-watru, u'jahannam sawan ma kui ulazin. Što je možemo da vidimo? Što možemo da upazimo imo stvar. A to da te dve žene koje su bile uz dva poslanika ništa se nisu koristile od njihovog iloma. Ništa se nisu koristili od njihovog znanja. Dvije žene, bile, uz dva poslanika i ništa se nisu koristili od znanja tih poslanika. Dala Đalešanu saču. Čovjek možda nekada zna, može zna čitav Koran na međutim da se ne koriste od toga što je njegovoj gladi. Čovjek nekada može godine da provode družeći se sa nekim čovjekom koji je učen, međutim Da se to da toga ne koristi. Čovjek nekada može da ide na predavanja. Međutim, ide na predavanje ono zanimljivom. Znaš, isto ljudi danas idu na razne, znači, ne mora, zanimljivo im. On ne znaš šta je tamo, šta se govori, međutim, njemu dobro. Čovjek nekada možda dođe lijepo mu slušati. Kaže, ova vidi kako lijepo govori, fino vazi. Pa još kad spominje neke priče, znači, lijepo mu, zanimljivo mu. Znači, nije, nije dolazak na predavanja kojima se govore o Kur'anu i sunnetu Allahog poslanika sallalahu aleyhi wa sallam da ti bude zanimljivo. Nego je da budeš, da dođeš, da čuješ, da naučiš i da to sprovedeš u praksu. Jer, draga braćo, zamisli da čovjek provede svoj dunjalučki život, da sluša ajta i hadise i da dođe na sunji dan da Allah, jel'a šhanu, sačuva, da nađe da su njegova dijela propala, da nađe da se nije koriste od toga što Allah subhanahu wa ta'ala zabranio gibet, pa je jo. Pa onda djela propala. Do je na sudnji dan djela mu prepala. A što je slušao, da je taj hadis ali što mu nije koristilo? Naci slušao, učio, čitao, družio se, ali mu nije koristilo. Draga braćo, znanje koje tražimo, treba namjera da sa tim znanjem bude samo da to sprovedemo u praksu. Da to sprovedemo u praksu i da se sa tim približimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo tome smo govorili kako islamski učenjaci koji su toliko putovali tražeći I sakupljajući hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nisu sakupljali hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da bi se reklo, taj zna 100 hadisa, taj zna 200 hadisa, taj zna 500 hadisa, 25000 hadisa, ne nego da to sprovedu svoju praksu. Pa kada bi naučili neki hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ne poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tako joj, i oni bi tako jeli da je posanik sallallahu alaihi wa sallam tako nešto radio, oni bi tako radili. Da je posanik sallallahu alaihi wa sallam nešto zabranio, oni bi se toga klonili. Jer sve što je činio posanik sallallahu alaihi wa sallam sve nam je to prenešeno. Nijedna jedina stvar čeki to kako je posanik sallallahu alaihi wa sallam jeo. Pa je došlo hadisu Buhari kaže nije posanik sallallahu alaihi wa sallam ma akela ala favani qat. Kaže posanik sallallahu alaihi wa sallam nikada nije jeo za stovom. Poslanik sallallahu alayhi ve sellem nikada nije jeo za stolom. Naci nije zato što Arapi nisu imali stolova. Arapsi imali stolova, zvali su ih hawan. Naci bilo je stolova. Međutim, Poslanik sallallahu alayhi ve sellem isuo je ponižnosti. Iz onoga što smo govorili o budijeta, iz robovanja prema Allahu subhanahu wa taala. Iz jakije je ponižnosti. Sad to što što je taj dünyaluk čudo. Čovek se nekada radi neke... Male, asaristu me Allah جل شانه da ohli. Među tim isponiznosti, poslanih sallallahu alaihi wasallam je uvijek onaz. Poslanih Allah جل شانه mu dao poslanstvo, među tim isponiznosti. Poslaniki uvijek je na zemlji. Jesa to za smo kad je poslanih sallallahu alaihi wasallam suhume, ulazio Meku kao osvajač, među tim obarao svoju glavu. Toliko je isponiznosti oborio svoju glavu da skoro da je dodirivala njegovu jahalcu. Da skoro, skoro da je dodirivala njegovu jahalcu. Znači, se nam je to prenešano da Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Satim, Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj kur'anskoj suri kaže, znači, učinio je ispravno, kako bi opomenuo žestokom kaznom od njega. Kako bi opomenuo žestokom kaznom od njega, وَيُبَشِرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ أَجَنًا حَسَنًا مَا كِفِينَ فِيهِ أَبَدًا Kako bi žestokom kaznom od njega kaznom od Allah subhanahu wa ta'ala opomenuo one koji ne vjeruju i one koji su grešnici i one koji su grešnici a kako bi obradovao one koji vjeruju i činne dobra djela أَنَّا لَهُمْ أَجَنًا Tu se misli na džennete. maki ki fi ne fi hi ebeda. U kojoj će vječno ostati. Nagrada. U kojoj će vječno ostati. Jalaha mi. Ebeda, znači za uvijek. Ebeda. Kur'anu znači za uvijek. To možete lahko zapati. Znači, ko ne zna jezik, uvijek kada u Kur'anu nađete ebeda, znači vječno. Znači, tu se govori o tome ili da je džennet vječan, ili da je džennet vječan. I zato je samo čovjek da uči kuranski ajit i kada ne iđe nova izraz ebeda, da isto ga uzme povuku. Allah mi dovolja. Zamislite ebeda vječno. Draga broće, zamislite ebeda vječno. Stanovnici dženneta u džennetu vječno. Nema kraj. Stanovnici dženneta u džennetu vječno. Nema kraj. Ne samo što nema kraja, nego svakog sekundi, svakog momenta se ta njihova nagrada uvećava u isto vremen, u isto vreme, nevjednici će u Jahannamu ostati vječno. Oni koji su umrli, znači, od priješnji naroda, a nisu povjerovali u svog postanika kojeg Allah djelašanu njima postao, ostati će u Jahannamu vječno. Oni koji su umrli, a čuli su za postanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a nisu njega povjerovali, oni će u Jahannamu ostati vječno. I zato kaže poslanih, sallallahu alayhi wa sallam, a di su koji ga zabiljoži ima muslim, tako mi onoga u čioj ruci moja duša neće za mene čuti ni jedan, ni kršćan, ni židov, um, pa onda umre. A u mene nije povjerovo, a da neće biti ostalonika džahnama. A neće biti ostalonika vatri. Ali zamislite, to vječno nema kraja. I staronicima džahnama njihova kazna se svakog momenta povećava. I zato kao što je prenešeno celafa. Da najteži, najteži, najjači na ajet u Kur'anu je Kur'anski ajet u suri Amme, suri Nebe. Fadhukuu falen nazivakum illa adaba. Fadhukuu, pa kušajte. Kušajte kaznu. Allah Đelšanu se ovdje snija vane vijedice. Pa kušajte kaznu, a mi vam nećemo osim povećati patru. Mi vam nećemo osim povećati patru. I zato... Sećanje na džennadu, sećanje na džennadu je nešto što mora da ostavi trak na čovjekovom srcu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nakon što je rekao da uh, upozorava žestokom kazom. Upozorava koga? Upozorava one koji ne vjeruju i koji su griješljici. A radosnu vijest ili obraduje one koji čini dobra djela i koji vjeruju da nje čeka lijepa nagrada koju će vidjeti. Pa da Allah subhanahu wa ta'ala ponavlja tu prijetnju za one koji kažu da Allah uzaudijete. Vayunziral ladina qalu attakhadha Allahu walata. I da upomene one koji kažu Allahu uzaudijete. I da upomene sačim da upomene kaznom one koji kažu da Allah subhanahu wa ta'ala uzaudijete. Dobro. Ko su ti koji kažu da Allah subhanahu wa ta'ala uzovi. Nizamo da sto kršćan. Međutim za vrijeme objave Kur'ana u Mekanskom periodu A? Stavi to na Za vrijeme objave Kur'ana U Mekke, bilo je arapskih plemena, braćo koji su govorili da su meleci, da su meleki Allahovek čerke. Da, Allah da su meleki Allahove čerke. Sve također židovi, židovi su također govorili da je Allah pa židovi kažu da je Uzair ibnullah, da je Uzair koji je postanik, da je on Allahov sin. E onda oni koji su najpoznatiji po tome, jesu kršćani koji kažu da isa da je to allahov odit majutim allah dželle şanuhu vesni koji dolaze sa takvim govorom upozorava u teškom kasnim kaže wa yunziru allazina qalu takhta dobro upomeni one koji kažu allah e uzodit dionda allah dželle şanuhu navodi jednu osobinu a to je da kaže ma la rum bihi min alim oni sate što govori nema nikakvog znanja Oni to što govore, govore bez znanja. Oni i njihovi očevi nemaju nikakvog znanja u tome što govore. Znači taj govor nije došao sa nekim znanjem. I zato ako vidimo kršćanstvo, haj tako da ga nazovemo, Isa a.s. i njegova poslanica i poslanstvo sa kojima je doš nije pozivao na uzu bila i ta'ala da, da je on Allah uđerlašanuhu dijete, niti njegova majka, nego je govorio samo inni Abdullah. I zna to znamo u odliku. Isa alaihissalam. Da Isa alaihissalam bio jedan od njih koji su progovorili u u Bešici. I prvo što je rekao bio je šta? Inni Abdullah ja sam Allahov. pogledajte kako se ta vjera iskrivila. Kada se ostavilo ispravno znanje, ljudi su počeli da govore na uzbila i ta'ala da je šta? Da Isa alaihissalam, da je to Boži Isi. Međutim, ono što nas ovde posebno interesuje jeste kako Allah jel lašanu opisuje njihov govor da je to govor bez znanja da je to govor bez znanja. Mm. Ljudi koji govore bez ikakog iluma, ljudi govore bez znanja, ljudi govore bez dokaza, Allah je lešan huzao sebi dijeti. Keburat kelimetan min afahihim, kako je samo velika ta riječ, koja izlazi iz njihovi usta, i kuluna illa kethiba. Oni ne govore ništa drugo o simlaš. Keburat kelimetan takhruju min afahihim, Kako samo velika riječ izlazi iz njihovi usta i jakuluna illa kediba. Oni ne govore ništa drugo osim laž. Draga braća, ono što je nama ovdje biti, ne treba čovjek uvijek posmanjati Kur'an i kur'anske ajete kao da Allah žalješanuhu govori samo o kršćanima, samo o židovima, samo o mušricima. Nego čovjek onda, kada se govori o kršćanima, kada se govori o židovima, kada se govori o mušnicima, treba da vidi Treba Davidi dali ima kod njega te osobine o kojoj je Allah dželle šaneh u tom kontekstu govori o njem jer poslanik alejhi salatu vesselam jedne Allah Jalašanu nekada govori, ovdje na primjer govori o kršćanima, zato što govore o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. Znači da čovjek vidi da li ima danas muslimana, da li ima danas nas, da li meni ima tu, da govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. Da govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala bez dokaza. I zato ovaj stvar o kojoj je Allah Jalašanu ovdje u ovom kuranskom majetu kritikuje kršćane i govori kako je to velika riječ što izlazi iz njihovi usta. Allah Jalašanu... Nam navodi razlog zbog čega je kritikuje. A to je zato što govore bez znanja. Kojih nemaju nijoni, a nici ima njihovi predsi. I zato, draga braćo, govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja je jedan od najvećih griha koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Jedan od najvećih griha koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. I zato u suri Araf, kada Allah Jal-Lashanu govori, kada narjeđio son po saniku sallallahu a.s. da rekne što je Allah Jal-Lashanu zabrani. وأنما حرم ربي الفواحش التي موجس بها ارسم وزبرنيه الفواحش ونشتروزنا ونشترنمرال عندما اسمينوسيتي غريس والبغى زبرنيو نابراند onde... وان تشرك بالله ما لا ينسل به سلطانا اذا الله شرك ده لاهو بيدروجيوته يتغو... ما رمي نسل به الله تمنيك كاب دوك على الله ما لا تعلمون اذا الله قوريتا ونشترنزنات Ida da o Allahu govorite ono što ne znate. I ponavljam, i o Allahu da govorite ono što ne znate. Draga broću, koliko je danas muslimana koji o Allahu subhanahu wa ta'ala govori ono što ne znaju? Ne samo koliko je muslimana, kao masa. Ja često puta iz pitanja, kada dođu, nekada na primjer ljudi sjede, omlad na sebe, i počinu pričati o nekoj stvari. I onda dođu da pitaju, a kažu, jel da je to tako i tako? Jel da je to tako i tako? To je Allahu subhanahu wa ta'ala bez ikakvog znanja. Znači čovjek nagađa i kaže, "E eh, to je možda u Islamu dozvoljno, E eh, to je možda u Islamu zabranjeno, ali hajde onda da provjerim to svoje znanje. Nema što da šta provjeravati. Ti onda kada si tako postupio, ti si rekao, sar koja je puno gora, puno teža od toga, da, je, da ti sada neko kaže to je halal ili to je haram. Zato što si o Allahu subhanahu wa ta'ala ono što ne znaš. I zato je došlo jednoj predaj, iako predaj ima slabosti, Neposanih sallallahu aleyhi wa sallam rekao ko u Kur'anu, ko u Kur'anu kaže po svojom mišljenju, pa makar i da pogodi, pogrešio je. Ko u Kur'anu, Kur dobro zapatite ovo, ko u Kur'anu kaže, bi re'ili po svom mišljenju, fe asabe, pa i pogodi, nesi su ono slučajno, pogodio, potrfio, Fakat ahta, on je kaže pogrešio. Zbog čega? Zato što je sebi dozvolio da Allah subhanahu wa ta'ala, do Allahu uđelešanu u tvorcu gospodaru nebesa i zemlje koji nas je stvorio koji nas je stvorio samo da mu robujemo zatim koji je propisao kako da mu robujemo i zabranio nam da uvjer uvodimo novatarije. što zabranio nam da govorimo Allahu ono što ne znamo i dao nam do znanja da su prijašnji narodi zalutali zato što su Allahu govorili ono što ne znaju i onda mi dolazimo i Allah subhanahu wa ta ta'ala govorimo ono što ne znamo i onda lupamo dođe čovjek i kaže to je haram To je halal. To ne može nikako da bude haram. To ne može da bude halal. To ne može da bude farz. I onda dođu da provjere da im neko da pečat na to njihovo znanje. Draga brače, pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kur'anskom majetu to suđuje. Zbog čega govorimo o vrijednosti traženja znanja? Zbog čega govorimo o traženju znanja? Ako ćemo Allah subhanahu wa ta'ala na način govoriti? I zato ne smijete dopustiti. A kažem vam da je to prisutno, da se dešava i među omladinom koja klanja, koja dolazi u džamije, koja dolazi na predavanja, da ponekad lupaju, da ponekad govore o slanima o kojima nemaju nikakvog znanja. Sebi daju zapravo da, dono, da, da donose sud, nekakve sudove. Sebe daju znači na položaje ljudi koji su veliki učenjaci. Jer što se ne itala je ladešava, da ljudi, da ta da kažem ono, obična raja, da govori o velikim učenjancima, da kažu taj je pogriješio, taj nije pogriješio tako da Traga braću, to je govoro o Allahu subhanahu wa ta'ala, što čovjek ne zna, govor Allahu bez znanja i zato se toga trebamo čuvati. I zato glavna stvar na kojoj treba da se odgoji omladina islamska, islamska omladina danas, jeste da je ni jednoj stvari ne govori bez znanja. Ako ne znaš nešto, hoćeš da učiniš, zato treba da pitaš. Da pitaš kakav je islamski propis. A danas hvala lahu Đerlešanu u ovom savremenom vremenu, od ljepota ovog savremenog vremena. Znači, pored tog nemorala koji se raširio, jeste da imaš razljena sredstva koja se mogu koristiti u hajr. Pa imaš telefon, možeš nazvati nekoga da ga pitaš. Imaš internet, imaš veliki broj internetskih stranica, islamskih stranica gdje možeš postaviti pitan. Imaš samo stranice za fetve. Znači, pošalješ, dođe ti odgovor sa dokazom zbog čega Islam to naredio, zbog čega Islam to zabranio. Znači, Allah će lašanu ti omogućio. I sada ako postupaš suprotno ovome, znači namjeno iznosiš Allahu subhanahu wa ta'ala. Namjeno Allahu subhanahu wa ta'ala iznosiš laži. To nisu ništa drugo nego laži. Allah će lašanu takav govor naziva da je to kezib, da je to laž. Zamisli kažeš Allah to naredio, Allah to nije naredio. Jer Allah to je zabranj, Allah to je nije zabranj. A ti kaže, gospodar nebesa i zemlje to naredio. Gospodar nebesa i zemlje to zabran, zabranio. Ukljeniti dokaz za to. I to glavni stvari za koje smo za koje muslimani kada govore o krišćanstvu jeste da su to ljudi koji su iskrivili svoju vjeru. Da je Is. da je postani kod Allah. Međutim da su ljudi iskrivili tu vjeru. I da sada u svojoj vjeru govore bez ikakvih dokaza. Međutim mi, Allah, Allah, šanuhu, imamo. Znači pogledajte svaki hadiz Šaki hadis mi znamo ko nam ga bilježi. Od koga, ovaj, od ovog, od ovog, od ovog, od ovog, od ovog od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada možemo da otvorimo knjige i da vidimo biografiju svakog tog prenosilaca. To je naša vjera. Vjera koja je vjera istine, vjera koja će sa do sudnjeg dana dinul hak, vjera istine. Takva je ta vjera. I Izato, kada imamo se to ne nesmemo da Allah subhanahu wa ta ta'ala govorimo. Bez dane. Čovjek mora da se boji Allaha subhanahu wa I draga braća, nemojte znači da se dešava da dođe čovjek i da kaže, dobro, nekada ljudi mogu da razgovaraju, da pričaju, da razpođaju, pa, ali da kažu u smislu, je li to tako? Međutim, ne da donose neki sud, nego ako vidije da ne znaju, da to pitaju. Ili da kaže, na primjer, čuo sam, ali ili sam pročito u toj knjizi, ili sam čuo od toga kako komentariše taj ajit ili taj hadis ili to spomenuo. Međutim, da se dešava ono što ljudi pričaju, jer vidite... O tome smo govorili u prošljim predavanjima. Znači, o tom musibetu, o toj nedači u razumijevanju Kur'ana i sunnata Allahu oposanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kako i danas dolaze ljudi koji odbacuju značenje kuranske ajeta, koji odbacuju hadisa Allahu oposanika sallallahu alaihi wa sallam. To će čovjek kažet kaže hadisu Buhari, kaže ta hadis je dajiv. Taj hadis je slab. Nema hadisa. Konsenzus islamskih učenjaka da svi hadisi koji su Buhari da su tobi hadis. Žitav umet je prihvatio hadise koji su došli u Buhari da slovi radostavni hadis, Međutim, danas dođe čovjek, razum ne može da prihvati njegov, njegov iskrivljeni ili bolesni razum, pa nekad ne može da prihvati neku stvarom, um, kaže, to nije radostavni. Znači, nedavno pričam s čovjekom o tome, o sihru poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znate da je da su židovi bacili sihr na Allahog poslanika alaihi wa, sallatu wa sallatu. I to, to je bio povod da Allah subhanahu wa ta'ala objavi suru قل اعوذ برب الفلق يقول اعوذ برب الناس لو بيافي سور قل اعوذ برب الفلق يقول اعوذ برب الناس فجئت يدو جدارس لودي نورمال دارس يدم برو لودي كرتيرو پو بيتانيو سيحر كرتيرو يا پو بيتانيو سيحر ناتشي سشتي سدس سيسي ناتشي دارس مستمان ما سو سوي كريوي سيحيري اي جيسو كريوي جيدو ناتشي نيكو други سي... جيدو اي سيحيري انا پيكات جوڤره او Mi da su muslimani onaki kako Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, onako kako Allah želi da budemo, ništa u tih balai musibeta na bibije. I zato uvijek treba da tražimo problem, da tražimo problem u nama sami. Ma drugi ljudi idu u Ukrajino, vas je odbacu i sihr, kaže sihr, daj, živiš u 21. vijeku, kako? Razumiješ, ću i sihr nekakav, da budem. Ma čutim Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o sihru. Allah žel je na više kuranski ajeta, među prvim ajetima u suri Bekare, Allah Jalašanu navodi primjera Haruta, Haruta i Maruta, koji su pojednom mišljenju bile meneci, kojima Allah je Allah Jalašanu dao znanje o sihru i da idu i da ljude sa tim iskušavaju. Pa satim sir kada Allah Jalašanu govori o Musaulu, kada govori o Faraonu i tako dalje, do toga da je posljednik sallallahu anehi wa sallam bio iskušan sihrom da je bio uskušan sin i da je Allah objavio suru Kulavudu Mrapul Fana, Kulavudu Mrapinas, sa kojim se posani sallallahu alaihiho sallamu. Međutim i danas kao što se neko, ljudi koji odbacuju sihr i kažu sihr, znači to nema jema nikakvog uticaja i to nije nešto što je stvarno. Pa kažeš mu dobro, hadisu Buhari, kaže ta hadis je slab. Kako slab? Kaže, pa kako da, kaže, imamo ajetu u Koranu, koji kazuje na nepravilnost tog hadisa. Ajet u Kur'an ukazuje neprevino's, na neprevinost, vjerodostljeno hadis u Buhari. Dobro, koji je to ajet? Kaže ajet, Wallahu ja'asimuke minan nas. Ajet, u suri al maide, Allah će tebe sačuvati od ljudi. Wallahu ja'asimuke minan nas. Allah će te sačuvati od ljudi. Kaže, taj ajet upućuje na, neisprano si hadisa u kojima se govori o sihru. Jer on hoće da kaže da ovaj ajet Da Allah Jalašanuhu kaže poslaniku s.a.v. da će ga sačuvati od ljudi, da će ga sačuvati od ljudskog gazijeta. Dobro, imamo u pici na uhudu, da su muštrici, šta uradili s poslanikom a.s.a.v.? Da su mu slomili zub, da je krvario, poslanik krvario govorio kako će uspjeti narod koji je slomio zub s ovom poslaniku i prokrvario ga. Kejfa inđu kao, kako će uspjeti taj narod? Dobro, imam sad kodreli to nosi između toga ajajeta. Nema kontradiktornost. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže Allah će te sačuvati od ljudi. Znači ne znači to ako mi Allah subhanahu wa ta'ala običeo da će ga sačuvati od ljudi, da neće biti na iskušenju od ljudi po pitanju nekih stvari. Čitav život posanika, anehi salatu en salam, je iskušenje. Život, život je bio ez, ezijet i belaj od sarane drugih. Al-anđelušanu ga je sačuvio. Sačuvio posanika, sallam Allahom, je li ga i kubio? Je li mojko učini ovo? Bilo iskušenja, međutim iskušenja koja su koja su prošla. Dolazili pred poslanika, alihi salatu salam, da ga, da ga ubiju. Međutim, kad krenu, da ga ubiju stani. Da mogu. Allah, Allah, ja Allah će te sačuvati od guli. Međutim, ne znači da mogu da dođu iskušenja iz I jedan od ti iskušenja, jedan od ti iz jeza je Međutim, pogledajte kako se ljudi igraju sa vjerom, kako odbacuju ono što je došlo od poslanika, sallallahu I zato, draga braću, ovo vrijeme, ovo vrijeme je vrijeme balaja, vrijeme musibeta. Kada ljudi tumače vjeru onako kako hoće svojim razumima. Ne, ne samo da kažem svojim razumima, svojim strastima. Ljudi ponekad tumače vjeru svojim strastima. Mi smo rekli, zbog čega Allah s.a.v. ovdje hvali poslanika da je bio rob. Hvali kada je bio rob. Svomlje tu osobinu Opožda uh, robovanje, alo obudije. To je najveća deraja, najveća postča za čovjeka da bude rob Allah subhanahu wa ta'ala, ne da bude rob svoje strasti. Možete danas čovjek, normalno, svaki čovjek ima strasti. Allah subhanahu wa ta'ala ga iskušao, pa je čovjek nekad učini greh. I normalno, svi ljudi čine greh. Ima ali čovjeka koji či, ne čini greh nema. A najbolji su, li, li su li, oni koji se kaju. Najbolji su oni koji se kaju. Oni ljudi koji priznaju svoj greh. Kaže, dobro, to je greh. I zato čovjek može biti, ne znam kakvam musliman, ne znam koliko je musliman, da Allah Jelala Šalud ponekad iskuša sa nekim grihom i da učini taj grih. Međutim, hoće li taj čovjek reći što je grih, učiniti taubu Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala od tog griha ili će dati neko otumačenje tom svom grihu. Pa da kaže, slušaj, pa danas živimo u takvu vremenu, može se to. Jer čak će reći, mora se. Znači, razlika je između te dvije skupine ljudi. Čovje koji kaže pogriješi se. Ljudi su bili za vrijeme postanika sallallahu alaihi wa sallam. Gledali postanika sallallahu alaihi wa sallam svojim očima. Svojim očima. Gledali postanika alaihi salatu wa sallam. Družili se sa Gledali kako se, kako se Kur'an objavljuje. Međutim, tog je slabost počine zinalog. Da Allah subhanahu wa ta'la ta začu. U tom, u takvom ambijentu, u takvoj situaciji počine zinalog. Međutim, kad su počinili taj zinalog sami dolaze Sami dolazi Allahovom poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, kaže Allahovom poslanicu, počiniti smo to. I zato znate o najdogađaju Buhari, one je žene, koja je došla Allahovom poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, i tražila od poslanika da izvrši kaznu nad njom. Sama dolazi, pogledajte tog imana, dolazi poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, i traži da izvrši kaznu, smrtenostnu kaznu. Da izvrši smrtenostnu kaznu. Tolasipostani sallallahu alaihi wasallam kaže poslanik: "Vrati se kada rodiš dijete, tada mi dođi. Kada rodiš dijete, tada mi dođi." Odje bila namjerom poslanik je radovat se nam, kaže: "Idi." Pa čutim: "Rodla dijete, dolazi ponovo." Allah poslanik kaže: "Rodla sam." Hoću da isvršiš hadmih hududih. Hoću da nam na nos provedeš kaznu od Allaha i kazni. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi "Idi, kada dijete prestane dojiti, vrati se." djete prestaje dojiti, ona ponovno dođe. Allaho poslaniće, hoću da nadavnom izvršiš Allahu kasno. Pogledajte tog imana. Pogledajte te iskrenosti i tog srca. Srce kada je čisto. Ono. Ne znači, mi nekad kažemo, srca ta ljudi su čista, bijela. Ne znači to da su ne pogrešiva. Nego ta srca kada i, i, i, i učine grih, oni znaju kako će se vratiti. Oni znaju kako će se postaviti kada učine taj grih. I Izato na dolazi u nekoliko navrata traži u nekoliko navrata traži da se nad njom izroči šerijatska kazala a ovom hadisu ovaj hadis služi posebno predavanje. i zato neću onjemu više ovdje govoriti posebno predavanje zaslužije da govorimo ovdje ovom čovjeku i ovoj ženi koji su došli za reim poslanika ali salatu selam čudnuli zinalu ki tražile da se nad njima sprovede Allahu ta'ala Međutim danas dođu ljudi možda im Allah je lašao da oni diploma a noćemo smo govorili mr dr I tako dalje, onda on, međutim, on... pazite, srce kada nije kako treba, i onda on kada počne grijeh neki, ili ima neku svoju slabost, onda sad on tome daje tumačenja. Onda on tome daje tumačenja. Znači on kaže, pa gledaj, misli, danas je tako vrijeme, danas ne samo da možeš jeskamati, danas moraš jeskamati. Znači jedan od najvećih grijeha Za koje po sanjih sallallahu a.s.v. rekao da je bolje da počiniš zinalog sa rođenoj majkom nego da jedan, jedan dinar ili dirhem kamate pojedeš, o toliko grijeha on napravi što je obaveza. I kaže da danas muslimani ne mogu napredovati osim da jedu kamatu. Znači danas ne mogu muslimani napre, napredovati znači, osim da zinaluče, da piju i tako da nema napredke u stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Međutim, čovjek radi svoje slabosti imana, svoje grijehe, on misli da kaže to je grije, on od njega pravi načela Islama, da Allah Đelšanu sačuva. I kaže ne, to je Allah Đelšanu dozvolio. Ili da kažemo, da sad ovdje nabrajemo kakvi god hoćete harama i musibeta i belaja sa kojim ljudi dolaze, i on da radi svoje slabosti, radi svoje slabosti, da, da, daju takva tumačenja da, da, da ispada da je to sada istina. Da ispada da je to Allah Jelšanu propisa. Da ispada da Allah Jelšanu to učinio pohvalim. Jel da ne kažemo da Allah Jelšanu to naredio. Draga braću. To je sve to ispada podovo. O čemu govorimo. A to je govoro Allahu subhanahu wa ta'ala beznadje. To je govoro Allahu subhanahu wa ta'ala beznadje. I zato pogledajte. Pogledaj togu Kur'ansku suru. Ove prve ajate sure elke kahf Da Allah Jelšanu nekon što je rekao. Da upozorava sa žestokom kaznom onome koji se suprostavi Allahove narepi. Onaj koji se suprostavi Allahovom programu kojeg je on postavio na zemlju da bude. Allah dželašanu takvima prijeti žestokom kaznom. Ali pazite, ovdje u arapskom mjesto se kaže e, besen. Bes znači kazna koja je bolna. Šediden, još žestoka. Mila dunhu od njega, od Allaha. Da misle Allah koji testvoriyo. Sorio nebesa, stvorio zemlju, ti prijeti. Da su prstavljanje Allah propisima. Na čeka bolna kazna. Fi dunjahu fi al-akhir. Ko što kažu komentatori Kunanana, to može da bude i na dunjalu i da bude i na ahiretu. A da obraduje radosno vijesti onekoj vjeruju i čini dobra djela. Da ni čekali je pa nagrada u kojoj će vječno ostati. I onda izdvaja o tih Od one kojima je prvo uputio tu prijeđu izdvaja one koji kažu da Allah se bi uzeo Da Allah se bi uzeo djete. Onda spominje tri stvari za njih. Prvo da to govore bez znanja. Drugo kako su to krupne riječi koje izlaze iz njih usta. I treća stvar da oni ne govore ništa drugo osim neistinu. Da oni ne govore ništa drugo osim osim laž. I zato draga braću ovan stvar može da se nađe i kod muslimana. A to je da govore o Allahu subhanahu wa ta'ala da govore o Kur'anu, da govore o sunnatu Allahog posanika sallallahu aleyhi wa po svojim nahodima, po svojim strastima, po svojim mišljenjima, a da se ne vraćaju na dokaze koji su postavljeni kao dokazi dokazi Kur'ana i sunnata Allahog posanika sallallahu aleyhi wa Sve so, ćemo se na korbu da je večera završiti, eh, zadovoljiti od tumačenja sura Al-Kah. Znači počnemo sa eh, detaljnim komentarom. Ajeta i Surerike, mi smo rekli prošli put da ne, da pitanja koja budu, da ćemo na njih odgovarati posle predavanja, da ćemo na njih odgovarati posle predavanja, jedno dvi, 3 minute, da vi štigraju lopti, da otrče gore, onaj, a mi onda rakom da jedno 10-15 minuta ostavimo za pitanje i odgovore, zato e, iz razloga što dosta puta bude pitanja koja se često ponavljaju a odkoristi je da svi čuju ta pitanja, odnosno odgovore i da se svi od toga okoristi. Pa kao što reku, s ćemo se zadvoljiti, a onda nakon ovaj nekoliko minuta, nakon što je od onih koji žele da idu, ćemo odgovariti na pitanja koja su nam postavljena u tog kvrta. Na kulu kavli hada, pastakšu l'Allaha, Li rekao, pastakšu